Очі були живі і розумні, і трішки хитрі. Або цей хитрун перехитрив прибульців, або він сам прибулець. Комахоподібна істота, замаскована під людину, або людина, що уникла цієї долі. Автобус зупинився. Увійшов літній чоловік, і неквапливо опустив жетон у скриньку. Тоді повільно пройшов проходом і сів навпроти Лойса. Літній чоловік зустрівся поглядом із тим хитрим і вусатим. Вони глянули одне на одного і дивилися менш ніж секунду, але погляд той був дуже багатозначний. Це була розмова поглядами. Лойс підскочив. Автобус уже рушав. Він кинувся до дверей, стрибнув на сходинку і смикнув аварійне гальмо. Двері слухняно склалися у гармошку і від'їхали вбік. "Гей!" гукнув водій. Йому довелося з усієї сили вдарити по гальмах. "Яко дичка!" Лойс протиснувся назовні. Автобус сповільнював хід. Довкола стояли будинки. Це було звичайне передмістя, галявини, високі багатоквартирні будівлі, а за спиною сидіння підхопився вусатий чоловік із надто хитрим поглядом. Літній, до речі, теж звівся на ноги. Вони не збиралися його відпускати. Лойс стрибнув. Удар обруківку струсонув все його тіло, і він відкотився до бордюру, задихаючись від болю. У свідомість нахлинула чорнота без пам'ятства. Ні, ні, він не має права зараз втрачати свідомість. Лойс на силу звівся на коліна і знову впав на землю. Автобус тим часом зупинився віддаля, і з нього вискакували люди. Лойс наосліп мацав навколо себе. Рука намацала камінь. У канаві лежав камінь. Він, стогнучи від болю, все ж таки здерся на ноги. Перед ним щось баваніло, якась фігура. Так, це був той самий чолов'яга із розумними очима і книгою. Не розмірковуючи ані секунди, Лойс вдарив ногою. Чолов'яга з вусиками охнув і осів на землю. Лойс з усієї сили вдарив його каменем. Той заверещав, намагаючись відкотитися якнайдалі. «Ні, ради Бога, не треба!» Лойс вдарив знову. Почулося огидне хрустіння. Крик чоловіка обірвався. Він потонув у наростаючому підвиванні. Лойс, похитуючись, зробив крок спершу вперед, а тоді назад. Навколо нього стояли люди. Вони оточили його щільним кільцем. Ед, незграбно перевалюючись, побіг тротуаром геть. На його подив жоден із них не рушив за ним. Вони просто стояли над тілом чоловіка із книжкою. Чоловіка із надто розумними очима і проломленим черепом. Раптом він помилився. А можливо, це... Ні... «Уже пізно думати про це. Він все бачив на власні очі. Треба забиратися звідси. Забиратися геть із Пайквіля, і якнайдалі від тієї пульсуючої темряви, яка пропускає у наш світ те». «Еде?» Джанет Лойс боязко позадкувала від нього. Що таке? Любий, що сталося, ед причинив за собою двері і покрокував у вітальню. Опусти жалюзі. Швидко. Дженет обережно рушила до вікна. Але, еде, швидко я сказав. Хто є ще вдома? Нікого немає, тільки діти, вони у себе в кімнаті на горі. Але еде. «Що сталося? Ти так дивно виглядаєш і... чому ти повернувся?» Не слухаючи її, Ед замкнув вхідні двері. Він крадькома обійшов будинок. «Кухня. Ось що йому потрібно. Ящик над мийкою». Він витягнув великий обробний ніж. Провів пальцем по лезу. «Гострий. Це добре». Ед повернувся у вітальню. «Отже, так», – сказав він. «У нас дуже мало часу. Вони знають, що я втік, і, на жаль, знають мою адресу. Незабаром вони почнуть мене розшукувати». «Втік?» Джанет не знала, лякатися їй чи умирати від подиву. «Від кого ти втік, Еде?» «Місто захоплене». Сказав він «Вони контролюють все, я це відразу зрозумів Захопили вони все грамотно Почали із адміністрації Спершу мерію, потім поліцейську дільницю, суд Цікаво, що вони зробили із справжніми людьми? Еде, ти про що? Джанет, я про вторгнення На нас напали якісь істоти з іншого Всесвіту Можливо, з іншого виміру. Вони... вони... комахи. Вони вміють мімікрувати підсередовище. І ще багато чого вміють. Розум захоплювати, наприклад. Ось твій розум вони можуть захопити моментально. Мій розум? Так. Вони почали своє вторгнення звідси, із Пайквіля. І захопили всіх вас. Все місто! «Всіх, крім мене!» «Повір, вони неймовірний, сильний ворог! Але навіть вони не всесильні! І в цьому є наша надія! Вони теж помиляються! Вони не всевідучі!» Джанет потрясла головою. «Чекай, любий, я все одно нічого не розумію! Ти з глузду з'їхав, чи що? Ти послухай себе! Я? З божеволів?» «Та ні! Мені пощастило! Якби я не рив яму у підвалі, я став би таким самим, як всі ви!» Раптом Лойс замовк. Насторожено подивився у вікно. «Так, Годі, досить стояти і базікати. Вдягайся!» «Вдягатися?» «Так, так, вдягатися. Ми їдемо із Пайквіля. Нам потрібно викликати підкріплення». Битися з цими тварюками треба. Їх можна перемогти. Вони не є безсмертними. Вони йдуть за мною по п'ятах, але ми відірвемося. Варто поспішати. Давай, давай. Він схопив її і смикнув за руку Давай, вдягай пальто і клиш дітей. Ми вирушаємо. Збиратися ніколи, ніколи збиратися, чуєш? Зблідла дружина підійшла до шафи і зняла із вішалки пальто. «І куди ж ми поїдемо?» Ед видер із письмового штолу висувнув шухляду і вивалив в міст на підлогу. Схопив карту. Тоді розгорнув її на килимі. «Так, шосе, певно, в них під контролем», – бубонів він. «Але є об'їзна дорога. Через Олгров. Гроув. Я якось не їздив. Туди мало хто звертає». Можливо, вони про неї не чули. «Стара дорога через ранчо? Та її ж давно перекрили. Нею ніхто не їздить». «Я знаю». Ед похмуро запхав карту у кишеню пальто. «І це якраз наш шанс», – сказав він. «Можливо, останній». «Давай, клич з'їти і рушаємо. Твоя машина заправлена?» Джанет ошелешено похитала головою. Шевроле, ну так, я, ніби, вчора ввечері повний бак заливала. Вона попрямувала до сходів на другий поверх. Еде, а може, я. Я тобі сказав. Клич дітей. Ед відімкнув хідні двері і визирнув назовні. Тиша. Нікого. Схоже, погоня відстала. Спускайтеся вниз. Почув він тремтячий голос Дженет. Ми ми поїдемо на прогулянку, ненадовго. Куди? Вночі почувся здивований голос Томмі. А ну вниз швидко, гаркнув Ед. Обоє вниз, я сказав. Томмі Негайно з'явився на верху сходів. Та я це. Домашку роблю, міс Паркер сказала. «Що якщо ми не зробимо домашнє, забудь про домашнє!» – відрізав Ед. Він схопив сина за лікоть і підштовхнув до дверей. «Де Джим?» «Та він іде, іде!» Тепер Джим з'явився на горі і почав повільно спускатися сходами. «Тату, а що трапилося?» «Покатаємося!» «Покатаємося? А куди?» Ед повернувся до Джанет. «Світло, нехай горить! Телевізор теж нехай працює! Іди вімгни його!» Він підштовхнув її до тумби з апаратурою. «Треба, щоб вони думали, що ми все ще...» І цієї миті він знову почув звук. Дзищання. В одну мить Лойс опинився на підлозі, тримаючи ніж на поготові. Ковтаючи нудоту... Він дивився, як воно Злітає на нього сходами Крила били швидко-швидко Вони скрикотіли І зливалися в один суцільний Китиновий серпанок Тварюка примірялася до жертви Примірялася до нього Обличчя істоти Все ще було Трохи схоже на Джимі Воно було маленьке Вочевидь ця особина Ще не досягла дорослих розмірів Перед очима Промайнули холодні витріщені Тисячами фасеток очі Крильця стрикотіли А на тільці потвори Все ще теліпалася жовта футболка і джинси Обличчя кривилося у подобі людської міміки Воно налітало дивно вигнувши тіло І воно явно мало намір Воно хотіло вжалити Лойс вдарив ножем Раз, вдруге, втретє. І воно відлетіло в бік, невдоволено дзищачі. Лойс перекотився на бік і поповз до дверей. Том і Джанет стояли немов статуї з обличчями, які абсолютно нічого не виражали. Порожніми обличчями. Лойс знову штрикнув тварюку ножем. І цього разу він влучив. Ніж Увійшов щось тверде, і тварюка заволала, сповільнилася, вдарилася об стіну і, стрекочучи, змахуючи крильцями, спланувала на підлогу. Щось хлюпнуло, і немов хвиля лизнула його розум. Потік сили і енергії. Чужа свідомість шукала пролом, аби втиснутися, пробитися всередину і зайняти його мозок. Лойс стояв, не маючи сили рушити з місця. Чужий розум проникав у свідомість. Він залишав після себе коротке, але мерзенне відчуття дотику. Драглисте відчуття. Якась абсолютно чужа присутність накрила його розум, а потім спурхнула, немов метелик. Тварюка на підлозі застигла безформною купою. Воно померло. Лоїс поворухнув і перевернув тварюку ногою. «Комаха! Вірні, ще схоже на муху! Жовта футболка, джинси, одяг його сина Джиммі!» «Ні, не Джиммі! Це воно було не Джиммі! Він назавжди заборонив собі думати про цю істоту як про сина! Все, пізно про це думати!» Охмуро підхопивши з підлоги ніж, він пішов до дверей. Джанет і Томмі стояли немов закам'янілі, а машина була ззовні. Марно. «Нічого не вийде. Напевне, вони вже чекають там. А до його мети десять миль. Пішки. Треба йти пішки. Десять довгих миль через яри». Через відкриті поля і зарослі незайманим лісом пагорби Потрібно йти одному Лойс прочинив двері Він обернувся на мить Глянув на дружину і сина А потім причинив за собою двері І швидко збіг сходами ганку І побіг І помчав геть у темряву Геть... Із міста. Ранок видався сліпуче сонячним. Лой зупинився загнано дихаючи. Його хитало. Під заливав очі. Одяг висів на ньому лахміттям. Він подерся об гілки, колючки, Поки він повз через підлісок. Десять миль навкарачки. Він повз і продирався крізь кущі всю ніч. Черевики обліпив присохлий бруд. Саднили подряпини. една накульгував. Сил уже не лишалося ні на що. Але попереду, попереду лежав Оук Гроув. Він зробив великий вдих і пішов вниз схилом. Двічі він перечіплювався і падав, але піднімав себе на ноги, і завзято плентався далі. У вухах в нього дзвеніло. Світ навколо кружляв і змінював обриси, але він ішов і йшов. Він дійшов і вирвався із пайквіля. Фермер, що длубався у полі, витріщився на нього. І з будинку здивовано спостерігала молода жінка. Лоїс вибрався на дорогу і пішов до заправки і кафе, щоб бованіли попереду. Біля них декілька вантажівок. У плюці куперсалися курки, а біля огорожі було прив'язано пса. Нарешті він доплентався до заправки і натрапив на підозрілий погляд вдягненого у біле службовця. «Слава тобі, Господи!» – пробурмотів Лойс, і втомлено привалився до стіни. «Я вже й не сподівався дістатися сюди. Вони за мною гналися всю дорогу, дзищали. Я чув, як вони дзищать і літають навколо». «А що сталося?» – запитав заправник. «Ви потрапили в аварію чи вас пограбували?» Лойс втомлено похитав головою. «Місто!» Наше місто захоплене. Мерія, поліцейська дільниця, усе у них в руках. Вони повісили людину на ліхтарі. Я його відразу побачив, а дороги перекриті усі. Я бачив, бачив, як вони кружляють над машинами, які заїжджають у місто. Відірватися від погоні було важко, тільки близько четвертої ранку зміг. Сонце почало підніматися, і вони... Відлетіли Заправник, слухаючи його бурмотіння, нервово облизав губи «Сер, а ви нормальний? Може, вам до лікаря?» «Відвези мене, Волгров!» – промовив Лойс А потім знесилено опустився на гравій «Потрібно якомога швидше почати зачистку Не можна втрачати ані хвилини» примовляв він. «Відвези! Відвези мене, Уоу-Гроуф! Будь ласка!» Він розповідав, а вони все записували на диктофон. Все-все. Коли він закінчив говорити, комісар клацнув кнопкою і вимкнув запис. Тоді підвівся на ноги. Постояв деякий час, подумав, а потім повільно вийняв цигарку і запалив. На його червоному м'ясистому обличчі застиг похмурий, суворий вираз. «Ви мені не вірите?» – запитав Лойс. Комісар мовчки простягнув йому цигарку. Лойс нетерпляче відштовхнув її. «Самі паліть, якщо бажаєте!» Комісар відійшов до вікна і деякий час поглядав будиночки Оукгроу. «Я вам вірю», – сказав він. Лось із зітханням полегшено обм'як на сільці. «Слава Богу!» – видихнув він. «Отже, вам вдалося втекти». Комісар повільно похитав головою. «Ви були у підвалі, не на роботі». «Дивовижна випадковість! Один шанс на мільйон!» Лойс відсорбнув чорної кави із горнятка. «До речі, у мене є деякі міркування стосовно цього», – пробурмотів він. «І які?» поліцейський не повертався. Стосовно них, хто вони такі? Знаєте, вони захоплюють міста поступово, по одному. Починають із верхів, з адміністрації, а потім поступово-поступово розширюють зону впливу. А коли отримують повний контроль над населенням, переходять на наступні містечки і так повільно-повільно-поступово вони розширюють свою територію. Думаю, вони вже давненько цим займаються. І наскільки давно? Тисячі років. Я не думаю, що ми тут із чимось новим зіткнулися. І що ви це взяли? Поліцейський все ще дивився на вулицю, не обертаючись до Лойса. Я коли маленьким був. «В недільну школу ходив. Нам там картинку показували в Біблії. Знаєте, релігійну картинку. Стару. На ній були намальовані старі злі боги, ті, яких переміг Єгова. Молох, Вельзевул, Моав, Ваал, Астарот. І? І у всіх них свій символ. Лойс підняв очі на комісара». І в них був символ у кожного свій. Вельзевула зображали у вигляді гігантської мухи. Він бог мух. Отже, давнє виходить у нас із ними протистояння, пробурмотів комісар. Так. Але їх перемагали безліч разів. У Біблії про все це написано. Вони нападають, захоплюють, а потім їх відкидають назад. І як же, на вашу думку, їх перемогти? Вони просто не можуть заволодіти всіма. Ось зі мною, наприклад, у них не вийшло, правда? І вони так само колись не змогли здолати євреїв. Євреї. Вони пішли по всьому світу і розповіли про це. Зараз це сприймається як казка. Але важливо повідомити всім. Важливо, щоб всі зрозуміли, що небезпека існує. Були і інші. Я думаю, ті дві людини в автобусі. Вони розуміли. Я так думаю. Вони теж не попалися так само, як і я. Лойс стис кулаки. І... Одного із них я вбив. Я помилився, побоявся ризикувати. Подумав, а раптом він один із них». «Безумовно, вони не попалися», – подав голос комісар. «Як і ви?» «За дивною випадковістю, а от інших контролювали повністю». Комісар відвернувся від вікна. «Ну і що ж, містер Лойс?» Отже, ви самі все зрозуміли? Ні, я не все зрозумів. Та людина на ліхтарі, той мрець, що висів у парку, що до нього я не зрозумів. Для чого? Навіщо його там повісили? Все дуже просто, посміхнувся комісар. Це приманка. Лойс завмер. Йому здалося, що навіть серце припинило битися. «Приманка?» «Що ви хочете цим сказати?» «Щоб виявити вас!» «Ви ж себе виявили, так?» «Їм слід було знати, хто під контролем, а хто...» «Ні!» Збліднувши, Лойс відсахнувся. «То що ж це? Виходить, вони... Вони знали, що всіх захопити не вийде, вони...» «Вони чекали на це?» Він зупинився на мить, а тоді завершив фразу. «Чекали і приготували пастку?» «Так, а ви себе виявили. Ви просто відреагували надто бурхливо і цим видали себе». Раптом комісар повернувся і попрямував до дверей. Добре, Лойсе, нам час. Справ бо, горло. Слід діяти негайно. Лойс повільно, немов оглушений, підвівся на ноги. І той чоловік повішаний. Хто він? Звідки? Я його раніше не бачив. Він не із місцевий, не з нашого міста, він з іншого. Він був весь у багнюці, забруднений, на обличчі в нього порізи, подряпини. На обличчі в комісара раптом з'явився дивний вираз. Він тихо промовив. Можливо, ви і це зрозумієте. Причому доволі скоро. Ідіть за мною, містере Лойс. Очі в нього якось дивно зблиснули, коли він прочиняв двері. Лойс визирнув на вулицю і побачив натовп. Перед поліційним управлінням стояла юрба людей у формі. Там була збудована платформа, а посеред неї височив телеграфний столб. А з нього звисала мотузка. «Прошу, прошу за мною», – сказав комісар, – і холодно йому посміхнувся. Сонце сідало. Віце-президент банку містечка Оугров, піднявся із сейфового відділення. Він замкнув його на важкі замки з годинниковим механізмом, вдягнув капелюх, накинув пальто і вийшов із будівлі. На вулиці було вже порожньо. Лише декілька перехожих поспішали додому вечеряти. «До побачення!» – чемно попрощався охоронець і замкнув за ним двері. «До побачення!» – пробурмотів у відповідь Кларенс Мейсон. Він рушив до автівки. Як же він стомився! Цілісінький день просидів внизу у сховищі біля сейфів. Намагався зрозуміти, чи можна запхати ще один ряд ящиків для зберігання цінностей. Добре, що він цю роботу закінчив, і тепер можна вирушати додому. Він вийшов на ріг і спинився. Ліхтарі ще не засвітилися. Вулиця тонула у напівтемряві, обриси будівель розпливалися у серпанку. Кларенс Мейсон озирнувся і завмер. З телефонного стовпана впроти поліцейської дільниці щось звисало, щось довгасте і не Воно погойдувалося на вітрі. Якого біса? Що це таке? Мейсон обережно підійшов до предмета. Йому хотілося якомога швидше опинитися вдома. Він стомився. Зрештою, він хотів просто поїсти. Він думав про дружину і дітей, про гарячу смачну вечерю на столі у вітальні. Але ось щось у цьому темному згортку, який похитувався на вітрі, було неправильне. Було щось недобре, неприємне. У темряві він ніяк не міг розгледіти, що це таке. Але щось, що висіло на стовпі, немов притягувало його до себе. Він мимоволі підходив все ближче і ближче. Він вдивлявся і намагався зрозуміти... Коли зрозумів, завмер. Він роззирнувся і тільки тепер помітив, що навколо є так і декілька перехожих, але ніхто окрім нього не звертав на це уваги. Філіп Кіндреддік Дік.